Hola, bon dia. El temps continua sense aportar-nos novetats gaire destacables. Avui potser esmentarà el pas d'una línia frontal molt desgastada que ens aportarà doncs, a tan sols intervals de núvols prims, cel. Per tant, aquest matí bastant enteranyinat per aquests núvols alts i mitjans, amb sol o resol, al migdia de tarda hi haurà més clarianes, el cel quedaria una miqueta més cedet, especialment cap a la zona del Pla i l'Altiplà, i entre la tarda i el vespre de nou es tornaria a tapar. Per tant, alguns núvols a temperatures avui una mica més altes, més o menys com les d'ahir, potser entre 1 i 2 graus superiors. Ahir recordem que la màxima llei Lleida fot 31 graus, 26 a la Seu d'Urgell, 24 escaldes en Gordany, per tant avui esperem màximes entre els 31 i els 33 graus a moltes poblacions de la terra ferma. Dijous patirem un canvi de temps, el notarem a partir del migdia. Un sistema frontal més actiu, aire fred, farà créixer les nuvolades i s'esperen ruixats i tempestes a partir de la tarda a qualsevol indret de les comarques de Lleida.